Ätit sig frisk genom att börja använda sig av dieten LCHF. Och Mats har bland annat skrivit en bok som heter Frisk och mat LCHF från början. Så jag kan säga välkommen till Mats. Ja, tack. Mm. Och ja, jag tänkte att du vore kanske på sin plats att du berättar lite om din historia. Att, att varför... Du börjar ta reda på lite mer om LCHF och, och börjar använda dig av den dieten. Ja, ja precis. Vi kan, vi kan ju ta det riktigt från början och, och, och ta ett tur med det här begreppet också. Vad står LCHF för? Mm. Och vad, vad är idén med det? Ja, det kan jag berätta om. Yeah. Det står för Low Carb High Fat. Det innebär lite kolhydrater och mycket naturligt fett. Det är så här att viss mat kan inflammera kroppen. Man kan få infektioner. Och viss mat kan stärka immunförsvaret. Och göra så att man blir väldigt, väldigt stark så att säga, och motstår sjukdomar men eh, lite grann och den här har ju försvunnit alltså vi har ju glömt bort den här kunskapen eh, framförallt eh, litar vi ju bara på kemiska mediciner och tabletter mm. och eh, det här är ju enormt stora metabola sjukdomar alltså ämnesomsättningssjukdomar som drabbar väldigt många bland annat mig då mm. och eh, ni vet att eh, jag vet ju själv- att jag har varit sjuk i många, många, många år. Eh, men, men man vänner ju sig. Vi, vi, eh, alltså man tror att det är normalt- att, att, mm. eh, att må dåligt, så att säga. Mm. Och, och det var ju för tio år sedan då- som, som när min diabetes- <coughs> riktigt ballade ur, kan man säga. Att, mm. att eh, jag fick väldigt höga blodsockervärden. Och det gjorde att jag hade- Också källkramp. Jag hade svårt med reumatisk verk i axlar, händer, knän, tår, fötter. Mm. Jag hade eh, prostataproblem. Mm. Och jag hade också kronisk bronkite. Eh, så eh, fem svåra metabola sjukdomar hade jag. Men det visste jag inte då. Då, då, då var det ju så att då hade jag ju checkat tabletter i ganska många år på olika sätt mm. för att bli av med det här. Sen gick jag och på ett föredrag faktiskt utav Annika Dahlqvist mm. som ju är en förgrundsfigur här inom svoa rörelsen mm. Och eh, jag börjar faktiskt med detta eh, eh, ...dagen efter hennes före då. Mm. Och skaffade hennes böcker då. Och det var ju en fantastisk resa som började då. Den håller på fortfarande nu tio år senare. Mm. När, du säger, när du säger att, att, att du började... Vad, ...vad var det du gjorde då för förändring eller var liksom... ja, då, då, då jag, eller jag fattade att jag hade ätit fel Men, men ingen hade ju någonsin talat om det för mig Ingen läkare, inga dietister, inget sånt så. Inga diabetesskötelskare eller något sådant Nej. Utan det fattar jag ju Efter någon vecka faktiskt Med den här LCHF-kosten Alltså mycket naturligt fett i maten och väldigt uh -huh. lite koriander, det är alltså grönsaker ovanjordsgrönsaker och sånt som man äter uh -huh. och eh, då förstod jag att, att det här eh, är ju för att verkligen börja släppa lite grann, jag kunde släppa ner mina armar och eh, börja sova bättre på nätterna ja, det var en rad olika saker som hände mm. alltså, men om man säger så här rent konkret hur såg frukost, lunch och middag ut innan du började med det här och respektive efter? Vad var det du ändrade på rent? Ja, jag tog bort, alltså jag, eh, tog bort eh, bröd och, och pasta och allt sådant, pizza och, och sånt här ja. och, och ris. Och Så allt det försvann ju. Ja. Eh, och sen försvann ju annat också ur tog jag bort och, eh, ja. och naturligtvis godis och, och liknande då ja. så. Använder du använder du margarin och sånt eller liksom var du ja. tänkte ja. du liksom på så så här att nej jag ska inte få i mig för, för mycket eh, smör och, och, och grädd och sånt för det har doktorn sagt är farligt eller hur liksom var ja, ja, ja precis ja. så tänkte jag exakt ja. Så att eh, det skulle jag ju passa med för smöret, eh, och mättat fett då. Mm. Som ju, som ju eh, alla de här eh, officiella eller eh, alla tror att de det är fåligt med smör och mättat fett och sånt. Istället mm. förhåller det sig att precis tvärtom att det stärker immunförsvaret. Så det är märkligt, märkligt att alla kan tycka samtidigt eh, en sådan sak men det, mm. det, är, det är rätt roligt i sammanhanget där för att eh, efter tre veckor på mm. den här posten då har jag inte mått så här bra på 20 år Nej. Eh, då hände det något på natten och, och då började få, eh, det bara retas, det bara sticka det började och konstiga saker i hjärtvakten på mig inte som vanlig kärrkram utan andra saker, det stack och högg lite grann Mm. Så vi blev ju jätterädda då och, och, och mina barn sa ju att så mycket fett som du vet hur du kommer att dö naturligtvis i en hjärtattack då. Mm. Mm. Men vi åkte in till och tog mina värden då och pratade med läkaren. Han hette Dr. Schultz och det var ganska roligt. Han frågade då vad jag åt för något och jag mm. hade kolossalt höga kolesterolvärden. Mm. Och eh, då sa ju det att jag ett LCHF-logkav härifärd. Är du inte mm. klok? Är du inte klok eh, eh, Vill du dö eller håller eh, du på med? Det, och, och, och du har ju kolesterol som gör att du kan dö när som helst. Mm. Mm. Så att eh, han sa att vi fick åka till Östra sjukhuset med ambulans här. <laughs> Men jag hade ju min bil med mig så att, vi körde dit och... Eh, jag tog de om och det här var en fredag. Mm. Eh, och eh, när vi hade tagit om värdena där så, jag hade ju gått på den här lch kosten i tre veckor. Mm. Eh, och aldrig mått så bra de senaste 20 mm. åren. Det enda mm. var det var de här stäckningarna, repningarna. Mm. Hjärtrakt. Mm. och eh, då tänkte jag då jag fattade ett beslut då faktiskt på Östra sjukhus att, att de kan inte det där tänkte jag mm. eh, då eh, vi åker hem så låter Magdan hon var med då så jag mm. åkte hem på eftermiddagen och loggade en god SH-middag med lite gott eh, torrt vid vin till <laughs> mm. och eh, eh, sen ringer han faktiskt doktor Schultz jag har aldrig varit med om att en läkare har ringt och kollat hur deras patienter mår det var ju ganska bra gjort av honom tycker jag ja. eh, men han har ju kollat eh, på Östra där, jag var inte kvar där jag var ju hemma och, mm. var ringde. Mm. och då sa han eh, du ska ju vara på Östra sa han, du ska vara där över helgen du kan du när som helst sa den här läkaren mm. nej, så eh, så Irrit, vänta lite, så, så, så ringer jag tillbaka. Då ringde han till chefen på Östra och de Så ringde han tillbaka och så sa han, har vi beslutat att skicka en ambulans till det? Du kan dö som att den kommer snart. Och då sa jag till honom att då får du skaffa en ny patient. För jag är inte din patient längre. Jag tror inte på det ni håller på med. Mm. jag tror på det jag håller på med nu och det är den vägen jag ska välja och den vägen jag har jag valt nu i tio år har ingenting kvar av mina så kallade metabola sjukdomar mm. men, men grejen är ju att jag känner ju att om jag viker och alltså, äter fel mm. en, en längre period då, då kommer det tillbaka alltså mm. Mm. Men då, då använde jag kosten som medicin. Alltså maten är ju då min medicin och jag har inga andra mediciner. Och det fungerar alldeles, alldeles utmärkt. Mm. Det är ju det som är det fantastiska med detta. Mm. Och eh, det var ju inte bara diabetes utan det var ju alltså kärlkraft, det var kronisk bronkit. det var reumatisk verk och det var prostatainflammation. Mm, mm. Vad, menar då? Vad jag menar är alltså att det viktigaste i det här som borde hända det är ju att folk skulle få ett alternativ när de uppsöker sjukvården. Det är inte så att vi ska, kan tvinga folk att göra någonting men att man kan få välja mellan kemiska tabletter och sprutor och eh, kost som är immunstärkande ja. Det är, det, det är ju det valet man borde få göra. Jo, man mm. tjänar inga pengar på det. Som fascinerat. Att... Nej, nej. Det är väl där nej. haken ligger kanske. Ja, ja det, mm. du vet ju att alltså, läkemedelsindustrin är ju, är ju kriminell. Ja, mm. och sen så finns ja. det. Ja. Väl... Ja, nej, för det var, det var ju ett kritiskt beslut du tog där, Mats, att nej, nu, nu lyssnar inte jag på de här läkarna utan nu åker jag hem och så kör jag min egen grej men sen gjorde du inte bara det utan du gjorde ju någonting som är väldigt hedervärt tycker jag och det är det att du började eh, kommunicera ut till andra eh, kring de här, de här idéerna och du, mm. du, har, du, har, du startade en blogg och du har skrivit en bok mm. och hållit föredrag också förstår ja. Du? Ja. Utbildningar, många utbildningar och skrivit kring det så. Mm. ja det, det, det var faktiskt så här att efter ett år Mm. Så, så eh, gjorde jag nya värden då. Alltså, jag mätte mina värden. Eh, och då var ju mm. de fantastiskt bra. Eh, mm. Och då tog jag med mig de här två pappren. Jag hade det ena världen när jag var sjuk och det andra ett år senare efter LCH-kosten och när jag var under ett Och så gick jag upp till Sorgenska akademin och till professorerna där och forskarna och eh, så sa jag, här är två papper. Det ena är när jag var sjuk och jag gjorde som sjukvården sa att jag skulle göra. Och här är ett annat papper. När jag använder immunstärkande kost. Mm. Och eh, det är alltså så att om man gör precis tvärt emot vad ni har sagt att jag ska göra. Då <laughs> mm. blir jag frisk. Hur förklarar ni det? Så. Ja. Och det kunde de ju naturligtvis inte. Jag blev faktiskt utkastad. Ja. Eh, men sen var det där ytterligare en gång. För det var några som blev intresserade ändå. Ja. Så, så vi startade en forskargrupp faktiskt. Eh, också. Där. Ja. Ja. Eh, och eh, vi ville jämföra då. Eh, LCHF-kost med tallriksmodell. Som ju är standardkost för diabetiker. Ja. Och alla vet ju att tallriksmodellen innehåller ju upp till 60 procent koldioxid på talriken. Alltså, man ger alltså socker till sockersjuka människor. Det, det är ju inte så intelligent egentligen. Nej. Men det, det är vad som sker då. Även mm. idag, tio år senare. Mm. Mm. Men eh, då startar vi en forskare och vi fick faktiskt med IKA och. och inte ICA utan några ICA-butiker, stora ICA-butiker som bekostade en förstudie. Eh, och sen sökte vi pengar då. Och det är ju mm. intressant inom den här forskarvärlden. Och, och, och eh, man måste ju söka för rätt saker, annars får man inga pengar. Nej. Och vi sökte i tre år faktiskt, och vi fick nej varje gång utan motivering. Mm. Och, och i början tänkte jag så här att det, det kanske finns andra sådana här studier alltså koststudier mm. som är bä, bättre än våran så kan det ju mm. faktiskt mm. Mm. men det visade sig då att ingen, det fanns ingen annan studie än vår studie då. Mm. Och, och det visade sig också då att vi tog reda på vilka som sitter i styrelserna för de här diabetesfonden, diabetes wellness och några andra fonder då. Mm. Hjärtlungfondern till exempel. Mm. Och det visar sig att de som sitter i styrelserna där är allihopa avlundade av läkemedelsindustrin. Mm. Det är så. ja. ja. Mm. Det, är... Det, är ju, det är lite den te som vi driver också att uh, uh, den forskning som man vill ha fram, det är ju den som får anslag också. att uh, det är inte meningen att vi ska bli friska utan det är liksom, industrin behöver ju återkommande kunder och då, är det, då löser man inte ett problem hos patienten för evigt utan då liksom ser man till att man kanske kan lindra vissa symptom men då kan det ge andra biverkningar av de här tabletterna eller det man tar. Då. Så har man ju nya tabletter för det här så att det blir liksom en hel spiral. Mm. Och så har du en jätteindustri som sitter och forskar mm. fram eh, nya botemedel mm. på, på, som kommer fram. Jag eh. mm. alltså, kan bara säga att allt det här är noga genomtänkt av mm. industrin. Mm. Eh, och skälet är ju så att de kan ju inte sälja en tablett som folk blir friskare utav. Nej. Utan eh, då är det ju hela deras affärsidé förstår du utan problemet är ju att, att vi har politiker, myndigheter och annat som inte alls fattar detta. Eh, att det är en omöjlig affärsidé för sjukvården. Alltså det är ju inte så att, att, de har ju godkänt det här. Jag menar, det är ju industrin som, som betalar allt här. Även läkemedelsverket som man tror skulle vara myndighet. Det betalas till 90 procent av läkemedelsindustrin så. Mm. det är väldigt, väldigt, väldigt tokigt hur det ser ut men det är inte så konstigt för att industrin vill sälja så mycket tabletter som möjligt därför att de tjänar hon så mycket pengar som möjligt så enkelt är det, det är aktiebolag och de är tvungna att generera eh, eh, inkomster sina egna. det som är det fruktansvärda i det här, det är alla de här myndigheterna, livsmedelsverk socialstyrelsen och då ledande politiker som inte liksom eh, tar i det här. Va? Eh, det är fröttansätt tycker jag. Mm. Mm. Och det, det pågår ju en äldre debatt nu. när Vad ska vi göra med alla människor som blir senila, dementa, får metabola sjukdomar. Och de kräver enormt mycket vård. Eh, som vi inte kan erbjuda, helt enkelt. jag har inte råd. Eh, och man diskuterar aldrig det som frågan gäller, nämligen varför blir folk dementa och får Alzheimer i så hög utsträckning idag. Det diskuteras inte. Och det är ju det är alltså en kost, kostproblem, helt enkelt. Eh, man äter sig till eh, inflammatoriska tillstånd i blodbanorna mm. eh, som gör att eh, om man inte ändrar på kosten så fortsätter det här mm. i all evighet och eh, det, man, man skulle mycket mycket enkelt kunna göra något åt det här. man skulle kunna mäta mäta folks eh, arteriografiska ålder det här är intressant alltså tycker jag. Mm. Mm. Eh, alltså man, man det vi har nämligen så här, en, en, den som kom på detta han hette Erik eh, Enby, en läkare. Mm. Mm. Ja, de känner till väl till. Ja. Mm. Ja. Han upptäckte ju genom att mäta eh, alltså han tittade i mikroskop och eh, fotade och filmade då aktiviteter i blodet. Både hos sjuka och hos friska människor. Eh, och det han såg då hos sjuka människor, alltså med, som hade metabolt sjuka människor. Det, mm. det var ju att det var en enorm aktivitet inuti blodbanorna. Alltså bakterier, mm. mikrober, mm. svamp och liknande va. Mm. Och, och, och där hittar han ju också blodbollar och var och sår och liknande va. Mm medan det friska personer blod inte fanns någonting sådant. Mm. Och enligt sjukvården då så, så var det ju fullständigt det, det skulle inte finnas sånt i vanliga människors blodbanor. Men Erik mm. han kunde ju bevisa det. Mm. Men ingen ville titta på detta. Men det är, det är ju helt enkelt så att, att våra celler klarar inte av att ta emot allt så att Socker. Nej. Utan, utan de blir mätta. Och eh, då blir det ett överskott- av blodsocker- som stötsar tillbaka ut i till blodet. Mm. Och det fastnar då- i, i blodväggarna. Det glykerar där. Jag brukar säga att det, mm. alltså att det är Och sen kommer det- en massa smådjur som lockas- av sockret- mm. Precis som vi lockas av socker så lockas mm. bakterier och mikrober Och då börjar de äta hål i det här. Och då mm. eh, blir det sår. Och då tvingas immunförsvaret att starta inflammationer. Eh, och då, om det fortsätter det här och bygger på mer och mer socker hela tiden, så blir det alltså kroniska inflammationer. Och då får man de här mm. metabola sjukdomarna. Mm. Men när jag pratar om arteriografi, då är det alltså att man mäter sin arteriografiska ålder. Det är alltså elasticiteten i, i, i blodbånerna och stelheten, artärstelheten kan man kalla det för. Mm. Ehm, och det är ju det som jag berättade om precis här då. Om det är en massa sår i blodbånerna så blir de ju stela och mm. de blir inte alls så elastiska. Och då hindras blodflödet och det blir högt blodtryck och så vidare. Det är enkla saker egentligen mm. eh, om, om man liksom läser på lite. Va? Men mm. jag kan berätta en historia här om, om en kille som, som när han, han började med SHF och så hade vi en kommunikation så han, han mätte sin arteografiska ålder innan han började med SHF och då var han 61 år. Han var mm. sex, 60 år själv. Mm. Sen, sen mätte han andra året efter ett år. Då var hans arteriografiska ålder 40 år. Jaha. Ja. Och efter eh, tre år så var hans arteriografiska ålder mellan 10 och 20 år. Ja. Och då var han alltså 62-63 Mm. Och det vore ju så enkelt att liksom mäta folks arteografiska ålder för att se hur pass skadade de är. Och dessutom kunna mäta om det gör någon skillnad med ketogenkost, alltså LCHF kost mm. då, då får man svart på vitt, det är bara att mäta. Mm. Mm. Och, och det skulle ju då kunna förändra sjukvården. Det skulle kunna förändra, alltså synen på det kost och, och ta förskolor, skolor, allting sånt här. Då skulle man ju fatta att mat är, är som medicin alltså för kroppen. Det stärker mm. immunförsvaret rätt sorts mat. Och mm. andra sorts mat det kan alltså orsaka fruktansvärda sjukdomar som cancer, diabetes, hjärt-kärnsjukdomar och, och så vidare. Mm. Mm. Ja, det blir en lång utläggning det. Ja, men det är därför vi är här. Det är väldigt mm. intressant att lyssna på. Jag tänker, Jag tänker på det. Kan du, kan du liksom bara snabbt ge några exempel på vad man ska om man säger så här, vad ska man tänka på att äta och vad ska man tänka på att inte äta? Och, och ska man tänka på att äta ofta eller sällan? Eller finns det några sådana nej, aspekter? Nej, nej, ja Vi har en fantastisk sak att eh, vi blir hungriga då kan man äta när man blir hungrig mm. Alltså. Mm. så att man behöver inte tänka på eh, fasta måltider eller eh, fasta tider och sånt utan man äter när man är hungrig, det fungerar bäst mm. men det, det, det viktigaste i det här det är ju att, att eh, man ser på maten som sin medicin och då äter man ju man äter smör, man äter olivolja första pressningen man äter kokosvett, ekologiskt, kallpressat. Mm. Eh, och man äter kött, fisk och ägg och bär. Mm. Eh, och man äter grönsaker, och ovanjordsgrönsaker helst. Mm. Eh, och här det är som en glidande skala. Ju mer sjuk man är desto mm. mer noggrann måste man vara. Mm. Uh, och, och, och desto mer ketogen måste man vara det innebär att man måste äta ganska mycket naturligt fett mm. och uh, uh, väldigt lite kolhydrater och då kommer man att se mm. resultat ganska omgående mm. Mm. Och, och, och den som jag brukar rekommendera om man är riktigt uh, sjuk och, och inte har vågat pröva ordentligt så så kör man med min metod att nolla kolhydraterna. Det är ganska intressant. Ja. Då använder man smör och ägg. Mm. Och så äter man 3-4 ägg till frukost, 3-4 ägg till löns, 3-4 ägg till kvällsmål. Och sen äter man 25-50 gram smör till varje av dessa måltider. Då. Mm. Och det här gör man i under 48 timmar, alltså vid 6 tillfällen. Man äter mm. bara det. Mm. och då får man en enorm boost av immunförsvaret ja. men det, det gör också så att man blir, alldeles, man blir så sugen på kohydrater och socker så att man eh, det är ungefär som att, att när man slutar röka eller snusa eller någonting sånt ja, ja, ja. Men, men det ger en enorm eh, verkan ja. och vill du testa det någon gång eller någon annan så, så kan man göra det det är fantastiskt Ja det låter jätteintressant jag, jag har ju varit intresserad av det här i, i väldigt många år nu och, och prövat lite olika saker men jag kan ju känna igen mig så mycket också i den, den historien som du berättar Mats men, men skillnaden för mig kanske var att jag, eh, jag ja dels så var jag det var ungefär när jag passerade 40 som jag började känna liksom att det var inte bra alltså jag, jag sov inte bra på nätterna, jag var trött, jag hade, jag, hade liksom, ja, jag hade lite svårt att kissa. Jag var ofta uppe på nätterna och åt, för jag blev liksom inte mätt och kunde inte sova. Och sen så brukar jag alltid, liksom också jag åt en stadig frukost med typ gröt och, och lättmjölk och sånt där. Men det hjälpte liksom inte hur mycket jag åt, för att jag var alltid vrålhungrig runt lunch och sådär och liksom, ja, väldigt trött och matt och, och mårde ingen vidare. Alltså sen så märkte jag det också att jag, jag började ha svårt när jag körde bil på kvällen och sådär liksom, jag såg inte bra i motljus och sådana saker. Väldigt liksom små, ja... Men så, och, och jag hade ganska ont också, minns jag, att när jag liksom, eh, skulle ta med kläderna och fått på med kläderna på morgonen så liksom bara jag, började, jag hade rätt ont i ryggen och sådär liksom, och jätslar mm. och så. Mm. Mm. Men det var ju precis som du sa: att man, man tänker inte så mycket på det där egentligen. För att man tänker, ju, alltså det man tänker, ja, det är ju så här: det blir ju att bli gammal. Ja, precis. Men, så, men sen tänker man också: men här, jag är 40 år liksom, mm. alltså hur och jag tänkte, jag minns, jag tänkte lite sådär, alltså hur har människan som art kunnat överleva egentligen om vi, om vi börjar må så här när vi är 40 liksom, hur kunde vi bo ute i grotter och, och, och mm. jaga vildsvin liksom hur <laughs> funkade? Mm. det, det var väl något sådär som jag inte kunde få ihop liksom och sen, mm. och sen var det sen, och det, jag har jobbat med it då liksom och mm. det jag har lärt mig det är att, att eller ja, det jag gör rätt naturligt då det är ju det att man, man söker alltid man, om man vill liksom reda ut någonting så, så tittar jag på nätet och ser vad jag kan hitta för information mm. och jag börjar ju göra det då då kommer jag ju då stöttar jag ju på det här med LCHF då mm. och kostdoktorn och din blogg och sådär mm. Mm. det har ju hjälpt mig oerhört alltså för jag börjar ju läsa det här och det var ju liksom helt tvärt emot allt vad man har hört innan. Men jag, men jag tyckte ändå att det verkade vettigt liksom. Så att mm. jag, jag ska nog ta och pröva detta va? Mm. Och, och så som det var för mig alltså. Det blev ju nästan som en, en religiös upplevelse eller jag på att säga. För att jag, jag gjorde precis ungefär som du sa. Eller jag, jag nollade kolhydraterna. Jag gjorde så att jag checkade jag Ägg och smör, äggröra med massa smör mm. till frukost. Mm. Och, och sen så åt jag saker som var helt eh, kolhydratfria. Jag, jag började med det direkt. Mm. Och jag kunde alltså efter två dagar... Mm. Så, så mådde jag så fantastiskt bra. Och alltså. jag kunde plötsligt börja sova på nätterna. Ja. Ja. Det var helt fantastiskt alltså. Ja. Och sen så under alla de här åren... Liksom, för att då också... Då blev jag ju väldigt intresserad av det här. Och, och, och dess har jag... Det var ju åtta år sedan det här. Och sen, mm. och sen har jag ju grävt i medicin. Då. Jag har ju försökt att lära mig allt jag kan lära mig om mm. medicin. Och, och prövat massa olika saker. Va? Men jag, mm. har ju, jag har ju under dessa åtta år. Så har jag ju verkligen konkret märkt hur jag har blivit. Lite, lite bättre hela tiden på massa olika plan. Mm. Mm. det tar för lång tid att räkna upp här men, ja. men det är ju liksom hur mycket som helst va ja, och jag ja. menar som en sån här sak folk tror ju att man är knäpp liksom man pratar om att jag jag har ju mycket bättre mörkerseende nu än jag hade för åtta år sedan liksom eh, okej okay. ja, <laughs> ja, ja. ja, ja ja jag, nej jag, jag fick ju tillbaka synen det var ju rätt häftigt ja. jag hade ju glasögon i många år både på kort och långt va men eh, efter ett, sex månader så, så ställde jag in alltså ögat, alltså vänsteröggat, på se på nära håll. Och högeröggat på se på långt håll. <laughs> så jag uh -huh. slapp mina glossar. Eh, det var rätt häftigt. Och det är fortfarande så, tio år senare. Så, uh -huh. så. Uh -huh. Men det, det finns en intressant klär med det. Kom du ihåg att de har berättat om att, att jag hade det stack och retades här i, hjärt i hjärtrakten på natten. Ja, just det. Ja. Ja. Vad var det för något då? Mm. Eh, kan jag fråga sig. Oh. Mm. Jo. Eh, när jag ändrade min kost då. Eh, då blev ju inte längre något överskott av blodsocker som gick ut i blodet. Och... Mm. Eh, då slutar ju bakterierna och, och, och, och mikrober och annat. Svamp och, och börja äta. För det fanns inget socker där. Och Nej. vad hände då? Jo, det läkte sig. Mm. Och vad, vad, vad händer med sår som läker sig? Jo, det kliar, det sticker, det retas. Ja. Mm. Och så efter det så har jag aldrig känt någonting. Efter det. Men, jag som är lite yngre än jag, då, jag har ju inte kommit till det stadiet att börja få krämper men jag vet ju i alla fall var jag ska börja någonstans när jag börjar få det men jag tänker att det finns ju en, ganska många olika dieter där ute som propageras och hur kommer det sig att ni då följer för LCHF som, som diet och vad, vad är det som gör att den är bättre än alla de andra som förespråkas? Ja, alltså jag kan ju inte jag, jag har ju inte någon annan eller prövat någon annan, det är ju möjligt att det finns något annat som kan, som kan. Men, men det här är klockrent alltså för mig, alltså, ja. det är helt klockrent, och jag tror också att vi är det så, vi är människor att den här typen av mat passar också, jag menar, jag kan... Min pappa som ju födde 1914 han han berättade om bröderna att de slogs om det här fettet alltså det fetaste fettet på middagsbordet för att det gav mest energi och det gav mm. så att vi har ätit detta i tusentals, hundratusentals år, den här typen av mat och det här andra typen av mat som inflammerar kroppen den har ju bara varit i, i, i kanske högst 100 år, inte ens till. Mm. Mm. Nej, precis. Och det var väl, jag menar, så som det började det här. Det var ju. Vad mm. säga Att man inte ska äta äh, mättat fett, smör och grädde och så vidare. Mm. Alltså, det började ju det var ju på 60-talet det kom igång. Va? Ja. Att, att man började rekommendera det och det var ju han, han, han ja. Ja, ja, ja Det märkliga är ju med, med den här forskaren Ansel Kriis han, han, eh, han gjorde ju en bluffstudie och den är ju avslöjad sedan långt lång tid tillbaka, han, han mm. tog helt enkelt bort ett antal länder som inte passade in i hans Filosofi. Så han, han fick ju fram att det var fett som orsakade metabola sjukdomar som alltså, kärlsjukdomar. Alltså. Men det, det visade sig vara en ren bluff. Men det fantastiska är att sjukvården bygger hela sin verksamhet på den här bluffstudien. Det, det, jag kan inte få in det i min skalle hur varför om man inte tittar på detta lite bättre. Man tror fortfarande att. Det är, man tror att kolesterol är farligt. Mm. Istället är det ju så att det är, är ju som ett plåster för att läka de här inflammatoriska såren och, och, och infektionerna som är i blodna om man har mycket socker där. Ja precis, kolesterolet är ju kroppens reparationsmaterial- ja. eller egna medicin. Det är ju det den tar till när den får problem. Precis. Så att, att en hjärtskärlsjuk person har högt kolesterol- det är ju inte så konstigt. Det är ju ett, ett hälsotecken. Det visar ju att kroppen ja. fungerar och försöker fixa problemet- precis. på egen hand. Ja. Ja. Bör du då äta tabletter och kolesterolsänkande tabletter som statin så är ju det- då stör det ju immunförsvaret. Mm. Och, och, och det gör ju att kolesterolet inte fungerar på rätt sätt i kroppen. Och då kan du få massa olika konstiga biverkningar. Just detta att man, alltså det är en miljon svenskar som går på statiner idag. Det är så många alltså. Ja, det, ja, just, det är en av de värsta kriminella åtgärderna eh, som, som finns. Alltså, att man mm. fortfarande skriver ut det här eh, hela tiden. Mm. Och läkarna tror att de måste göra det. Och det måste mm. de inte alls. Läkare mm. ska göra sina patienter friska så, mm. så långt det är möjligt. Det är deras uppgift. Här. Inte skapa i den kemiska av hela tiden. Men det finns en viktig grej i detta. Och det mm. återkommer till det. För jag sa det i början. Jag, jag tycker alltså att patient borde få alternativ kunskap av sin läkare. Alltså antingen mediciner, tabletter, eller en kost som stärker immunförsvaret och som så, så, så kan komma åt orsakerna till att du är sjuk. Va? För det gör ju inte men vi har ju inte detta än så länge så därför är det ju så att om man har högt blodtryck och man, man har dåligt blodflöde Ja då kanske man måste ta varan och, och, och trombil och liknande för att, så att säga, få rönt blodet men då, då, då, då blir det ju mindre näring i blodet, kroppen fungerar sämre mm. eh, Men om man inte gör den här ändringen, alltså om man tittar på kosten då tvingas man in i tabletberoende och liknande. Va? Men idag är det så att man har inte ens en möjlighet att få reda på att det finns ett kostalternativ. Alltså. Nej. Mm. Det är det sorgliga i det här. Och vi mm. är också eh, kriminellt, tycker jag. Mm. Mm. Det finns inget annat ord som något kan komma på. Nej, nej, precis. Nej, men Det är ju det det är. Jag, jag funderar på det, Mats. Är du det finns ju ett sånt här uttryck med den här eh, eh, podden då, den heter ju Quibono mm. och det är väl latin vad Är det Martin eller grekiska? Ja. Nej, det är latin va? Latin. Ja, och det betyder vem vem tjänar på det? Och det var mm. väl en, en en romare, Cicero va? Eller vem var det som ja, sa Cicero. det där? Cicero. Ja, Cicero ja. Mm. Och det han menade på det då det var ju det att folk, att man ska alltid titta på saker. att vad, vad är det egentligen som ligger bakom? Man ska liksom inte köpa den här. Man, man får vara lite misstänksam ibland. Och Det är ju, det är ju intressant med det här med medicinen och att kviborna och att ja, det handlar ju inte om att göra människor friska. Det handlar om att sälja piller och vård och tjäna pengar på det. Va? Sen finns det ju ett annat, annat sånt här eh, latinskt uttryck som jag tycker är väldigt intressant också. Det heter eller det går eh, falsus in uno falsus in omnibus och det blir på svenska då att, eller tanken med det alltså det betyder en lögn allt lögn det vill säga att hittar man en väldigt stor lögn i någonting, i ett sammanhang då måste man då, då är det väldigt vettigt att även betrakta det övriga med väldigt skeptiska ögon och se om det är fler lögner för ofta är det så, om man på en lögn så finns det flera lögner där va och det är väl en sån här eh, ett facit jag kan dra efter, efter att ha tittat på det här med, med eh, medicin och, och, och kost och läkemedel under väldigt många år. Då. Mm. Jag har, jag, som sagt, jag blev ju extremt intresserad av det här när jag, när jag förstod mm. att det var så galet med, med kosten och, och det här med, med kolesterolhypotesen och allt det där. Att det var helt mm. tokigt. Va? Så jag har ju liksom mm. tittat runt. Och det är väl min slutsats av det där, att det här är ett fullständigt... Uh, det är fullständigt galet alltså. Och, och jag menar, det man håller på med mycket, det är ju det att man man stör kroppens uh, reparationsprocesser. Det man mm. behöver göra för att göra sig frisk. Som tar till exempel det här med högt blodtryck. Mm. Alltså vi får högt blodtryck, men varför? Varför höjer? kroppen blodtrycket? Jo, det är för att man har metabola problem. Kroppen måste höja blodtrycket för att kunna kunna fortsätta fungera och syresätta de delarna av kroppen som behöver syresättas. Va? Mm, och, och jag menar, och om du känner till Uffe Ranskog, han har ju skrivit om det här också. Ja. Liksom det här, man, man, man, man har ju alltid massa märkliga metaforer då va? att man säger att ja, eh, blodkärlen är som ett avlopp va? och du, du spolar väl inte ner fett i avloppet för då blir du stopp va? men, mm. men vad fan har det med hur <laughs> med kroppen och, Nej, och kärlen har... det, det, är, det är ju fullständigt galet liksom. Ja. Och det är ju samma sak det här med, med alltså man säger att ja, högt blodtryck är inte bra va? för då, då får man stroke. Men alltså. Blod, alltså, alltså det är ju inte trycket i kärlen som är problemet utan, och, och det kan man ju se också när, vid eh, eh, stroke och, och, och slaganfall va? att det är ju inte vid de ställen i kärlen där trycket är högt som, som det brister va? utan det, det bildas ju sår precis som du säger kärlväggarna skadas av mm. någon anledning mm. och, och just det här att för att det är ju det, den motivering man har då för att sänka blodtrycket. Va? Att, nej men det är inte bra vet du, att du har för högt tryck i, i svaga blodkällar för då kan de spricka. Mm. Men jag är ju väldigt skeptisk till det också. Och väldigt mycket av egentligen alla de här medicinerna vi tar mot kroniska sjukdomar. Jag, jag, jag tror att de gör betydligt mer skada än nytta. Och, alltså ja, för att säga en sak alltså, det, är, det är ju det är viktigt att man betraktar alltså, medicinen som mediciner alltså, i form av tabletter, kemiska tabletter och sprutor och liknande eh, som en del men man, man har ju inte alls tittat på orsaker i de här sammanhangen alltså man frågar inte ens om du ställer en fråga till din läkare: Varför är jag sjuk? så kan inte han svara på det. Han kan bara säga att du har högt blodtryck, mm. mm. blodtryck, eller du har lågt blodtryck, eller du har en det eller den andra. Mm. Men han kan inte svara på den konkreta frågan: Varför jag är jag sjuk? Och det, det, det är samma fråga som alla de här. Nu är det ju val, till exempel om några månader. Mm. Och, och, jag hörde en debatt om äldre frågor här då där, där man där man bara pratar, alltså det skramlar tomt, alla partier pratar om att vi måste ha mer personal, mer service, äldreboende, bättre sjukvård eh, och så vidare, men man ställer sig aldrig frågan, varför blir folk sjuka på det här sättet? Det, det är den frågan man måste ställa sig och det är enkligt att man inte ställer en så enkel fråga mm. varför blir folk sjuka? Utan man bara pratar om hur man ska hantera alla de här sakerna. Och vi har blivit så vana att, att bli lurade av läkemedicin. Vi är så vana vid att inte tänka i orsaker. Att inte tänka i vad som ostadkommer detta. De här metabola sjukdomar. Utan vi bara accepterar att vi ska ta en tablett hela tiden. Mm. Det är helt galet och det finns ingen politiker eller parti som tar upp detta. Nej, mm. nej precis. Nej och Vi är väl väldigt eh, konditionerade att inte tänka själva. Att inte ta reda på saker själva utan ska vi ska vi liksom ta reda på någonting- mm. Då gör vi så att då eh, letar vi efter den eh, expert som vi bedömer är mest trovärdig. Och sitter det någon i en vit rock och har en professortitel då är vi väldigt benägna att lyssna på vad den personen säger och ta det eh, för ta den personens slutsatser och rekommendationer till oss och inte inte, eh, ifrågasätta det på något sätt och, och försöka titta bakom och se och ser vi någon som säger något annat som är, som är tvärt emot vad den här eh, personen i vit rock med professortitel tit säger då, då bryr vi oss inte om att, så att säga, fundera på och titta på varför någon person säger något helt tvärt emot utan då tittar vi, men den personen har ingen vit rock och professortitel så att eh, den behöver vi inte lyssna på mm. Det är, det, är, den, det, är väl, äh, det är väl den det självkritiken man får lära sig i skolan. Att man ska lita på auktoriteter och mm. de som kan mer än, än en själv. Ja, ja. Att, ja. ja nej, det, det är ju inte sant. Alltså, man, man ska faktiskt ta reda på saker och ting själv. För att eh, det sjukvården kan om metabola sjukdomar, det är noll och intet. Mm. Alltså det finns inget, ingen kunskap här. Och man ska inte lita på läkare i de här sammanheterna. Så är det. Det är min uppfattning alltså. Och, och jag har väldigt mycket, jag menar, jag vet ju att jag har hjälpt kanske 3-4 tusen människor att bli helt friska från diabetes och hjärt kärlsjukdomar. Och flera hundra att bli friska från cancer. Mm. Och, och, och fråga en läkare hur många av dem har hjälpt att bli friska från de här sjukdomarna. Mm. Jag tror inte, tror inte han kan nämna en enda. Men... Nej. Mm. Ja, men vad var intressant, friska från cancer? Berätta mer. <hör> ja, det är ju så här att eh, den här sockerrika kosten, alltså. <hör> Man, man visste ju redan, redan under 1920-talet så, så visste man eh, att, att socker cancerceller kräver 20-30 gånger mer socker, alltså ja. blodsocker, än, än vanliga celler. Det ja. visste man. Och den här killen, vad heter han, Otto, Warburg. Otto Warburg? Ja. Han fick ju Nobelpris, inte för just det, men han fick Nobelpris 1931 då för sin forskning. Mm. Och det här har man alltså känt till så länge, men... men... Det används ju inte inom, inom cancerbehandling och, och sjukvården idag. Utan man låter ju glukos gå rätt in i den cancersjukhälls blodådare. Och de får äta saftsoppor och, och choklad och annat. Ja, men ska du bli frisk från cancer så måste du äta en ketogen. Och det har de gjort, alla de här äh, människorna som jag har hjälpt. Va? Och de mm. har fått de här konkreta råden. Och de märker ju direkt att det, det tar inte så lång tid då. Nej. men det är klart att det, det finns ju en gräns alltså, de kan inte hålla på de måste ju göra, göra ett kostbyte inom in rimlig tid för annars så klarar man detta mm. Mm. så är det ja. men, men väldigt många har blivit friska för det, och det, det, jag tycker vi säger en del faktiskt i samma Ja, det är det verkligen. Är, mm. du, är du bekant med Thomas Seyfried? Ja, jag vet vem det är Länkar, ja. Ja. Ja. Mm. Nej, för Han ju säger också precis det att, att man, ska, man ska fasta och man ska äta en, en ketogen-kaloribegränsad eh, kost. Då. Mm. Ketogen, och, och, det, det ja. står ju för fe, fe, fetkost kan man säga, naturligt fetkost- Ja precis, det, då, då äter man det, det är väl också, alltså ska man översätta det till LCHF så blir det väl strikt LCHF va? att man, ja. man äter ja. så lite kolhydrater man bara kan för att, att LCHF är ju en, en ett, eh, ja det finns lite olika varianter på det då mm. Mm. men eh, ja och just det här med ketogen också alltså det kommer ju också av det här. och det är ju att antingen så är det fett eller så är det socker fettdrift och sockerdrift och när man går över till en övervägande eh, fettdrift då är det ju så att då börjar ju kroppen producera någonting som kallas för ketoner då mm. och det är ett väldigt naturligt hälsosamt eh, tillstånd ja, där, där för att och, och, och sen är det ju också så att man behöver aldrig oroa sig överhuvudtaget för att man inte får i sig socker Alltså man, vi behöver inte äta något socker överhuvudtaget, för att det är ju så att det finns ju vissa organ i kroppen som måste ha socker, eh, lite grann då som hjärnan och sådär. Va? Men Nej. i de fallen där vi inte får i oss socker så producerar ju kroppen det socker vi behöver. Ja, men det är en missuppfattning det är att hjärnan behöver socker det är, och, och, det är inte sant alltså, utan nej, nej. kroppen gör ju sitt alltså den hämtar ju det blodsocker som den mm. behöver den kan hämta eh, ketonkroppar då som ju i kroppens mm. egna blodsocker en, upp till hjärnan också mm. så att, att, mm. att hjärnan behöver socker det är en, en ren missuppfattning Tyvärr, kanske måste jag rätta där i det fallet. Ja, nej, nej precis. Ja. Nej, men exakt. Och jag menar kroppen är ju alldeles perfekt på att reglera blodsockernivån ja, ja. och den blir ju ännu bättre på att reglera eh, blodsockernivån när man äter lite socker. Mm. Alltså då man får problem med sitt blodsocker det är ju när man äter mycket socker för då får ja. man ju pentande blodsocker det går upp och ner va mm. och så äter man, man, man eh, ja, flingor eller gröt eller, eller, eller godis eller vad det är va? och, så, och så sticker blodsockret i höjden. Och då måste ju kroppen få ner blodsockret. För att man kan, man får, det är väldigt skadligt för kroppen att ha högt blodsocker. Så då börjar kroppen producera massa insulin. Mm. Och insulinet är ju en signal då till kroppens celler. Att börja ta hand om det här sockret som finns i blodbanan. Och då börjar, då börjar eh, cellerna göra det. Och, men sen så kan det bli en sån här överreaktion. Då, I och med att man måste snabbt ställa undan det här sockret. Och då, då kan blodsockret sjunka. Och då blir man väldigt trött och, och sugen då ett par timmar efter man har ätit det här söta men om man istället eh, inte äter söta saker utan äter eh, fett istället då mm. så reglerar ju då, då har man ju ett, ett mycket stabilare blodsocker då, och då slipper man ju de här eh, jobbiga pendlingarna då mm. Mm. Så, ja absolut Vet. Ja, men det här med cancer är väldigt intressant också. Jag, jag har ju eh, liksom tittat på det mycket själv och jag, jag är ju helt eh, överens med det du säger. Här, att man, man liksom, jag menar Det här med cancerns gåta som man pratar om. Vi har ju massa cancerfonder som ber oss om pengar för att vi ska mm. lösa cancerns gåta. Men det, det, det som är så oerhört tragiskt i det här det är ju det att cancerns gåta den, den, den löstes ju. För ungefär hundra år sedan. Ja. Då, då <laughs> förstod man vad det handlade om. Ja, va? Men, ja. men ja, det, det, det är så, så märkligt och tragiskt. Mm. Det är verkligen sorgligt. Mm. Är sorgligt. Ja. Mm. Och jag har haft många då som har frågat mig och då uh, Men som har kommit för sent. Alltså... Uh, uh, och jag har haft många som har bett mig om hjälp, men som har också kommit i tid så att de kan göra något åt det. Här. Det är ett, det är, det är en kost, ett kostproblem, kanske faktiskt. Mm. Felaktig kost. Mm. Mm. Nej, och det som, mm. ja, och det som Thomas säger, för det är väldigt tydligt med, och, och, och som jag också skriver under på, det är ju det att den här eh, konventionella cancervården, när man. Eh, Bränner, strålar och förgiftar. Mm. Den är direkt skadlig och förvärrar ju snarare cancerförloppet. Ja, ja. för många blir det så att ja. man dör av själva behandlingen liksom. Ja istället för sjukdomen mm. och det är ju en sorgelse också. Ja, det är mycket som är sorgligt med det här och vi, vi, att tillåta då sjukvården att vandra åt fel håll är, är ju... En, det måste man ju bara titta på som politiker och annat och, och menar, det, det, om vi ser utanför Sverige så har vi ju alltså jättestora problem vi pratar alltså om att eh, om 5-10 år så kommer varannan person att få cancer någon gång i livet. Varannan person. Mm. Mm. Och, och då, är man, eh, då är man illa ute. Alltså, för det finns ingen sjukvård som klarar av det. Sådan ser det ut idag. Alltså. Nej. Och mm. problemet är att. Uh politikerna har väl samma det är väl samma sak där som är läkemedelsindustrin att de är inte där för att ge oss en, ett gott land att leva i utan de är där för att prata prata i, i kuliss om liksom säga saker som kanske låter bra men sen så blir det någonting helt annat. Mm. Men det finns du vet, bland politiker men också bland läkare och det det finns alltså en enorm okunnighet. Kring det här med nutrition och hur maten antingen läker eller skadar. Mm. Man, man vet inte, alltså. Och sådana som jag eh, lyckas ju aldrig. Jag menar, att jag har skrivit hundratals artiklar, eh, debattartiklar till tidningar och aldrig blivit publicerad den enda gången. Mm. Nej, och det är ju. Vad, vad, hur tänker du, Mats? Liksom? Vad, vad tror du att det kan liksom. Varför är det så här? Hur kan det ha blivit? så galet, hur kan det vara så att man att man förstod cancerproblematiken 1920 men ja 26, ja, 26. Ja. men nu så sitter vi här idag och öser ner miljarders miljarder i forskning kring cancerns gåta och vi har kommit på massa olika mediciner och behandlingsformer som i själva verket förvärrar sjukdomen hur kan det komma sig? Ja, oh, det, det är klart att- någon tjänar enorma pengar- på detta. Uh -huh. eh, det, det finns inget annat- eh, annars skulle det ju aldrig- förekomma sånt här. Va? Eh, uh -huh. Utan det, det är- folk som tjänar enorma- pengar på detta. Och-, och eh, där är det ju så att, att- vi måste skaffa fram- folk som- eh, som har lite ryggråd, politiker då som vågar titta på detta och vi måste vi måste ju alltså, politikerna borde ju sätta igång socialstyrelsen livsmedelsverket och en rad andra myndigheter att stimulera forskning kring de här frågorna utan inblandning av läkemedelsindustrin mm. det borde man göra omgående alltså och det borde vara ett, ett krav från många människor att man borde göra så tycker jag mm. Mm. ja nej för det har man ju sett också att jag menar i alla, alla de här åren för jag menar det här med LCOF det har ju i alla fall blivit en en väldigt stor folkrörelse eller en ganska stor folklörelse i alla mm. fall det är ju det är många personer inom det här nu och det är många som bloggar och det är, det är Annika Dahlqvist och det är du och det är Andreas mm. Enfält och några andra i Sverige sådär, va? Mm. men trots detta så jag menar eh, media och livsmedelsverk och och, och socialstyrelsen de, de har ju liksom inte ändrat på någonting mm. de, de säger ju precis samma saker Eh, som de sa för, för eh, tio år sedan. Mm, ja, precis. Eh, nej, det är jättekastigt. Och det, här, det har ju blivit, LCOF har ju blivit accepterats nå, som någon slags bantningsmetod, eh, tyvärr. Va? Eh, ja, just det. Eh, det, har, det har det blivit. Men, eh, men eh, att kosten kan ha så stor betydelse att läka eller skada människokroppen det är... Det har inte blivit accepterat alltså. Och att, att han har sån enorm förmåga att läka lco kosten om man äter rätt. Mm. Jag har ju sett tusentals människor som har blivit så mycket bättre av detta. Så att det, det borde ju räcka egentligen för att starta upp mängder av studier kring det här Ja, ja, hade, hade saker och, och ting fungerat så hade det väl blivit, precis som du säger ett jättelikt intresse och man hade väl liksom börjat forska i det här och ja. tidningarna skrivit om det och Ja, och så ja det var så <laughs> jag trodde faktiskt, jag ju jag, jag vet att jag skrev en låt och spelade och sjunger lite och skrev en låt som heter Rocka Fett ja, ja. Den finns ju på nätet eller Youtube finns ju ja. det, är en, det är en video också det Ja när jag spelar jag alltid när ut och föreläser så spelar jag den här videon då i början. Mm. Men jag, jag tänkte ju att ungefär som vi gick upp till forskarna där på Sorgenska akademien att det här måste ju vara fantastiskt. Det måste bli det är ju jätteintressant det här tyckte jag. <laughs> Bara för att jag har blivit frisk. Ja, ja. De sann... Men det var inte så intressant för dem egentligen. Det var några stycken och det visar sig sen att det är väldigt svårt att slå igenom detta. Att komma vidare med den här kunskapen. Mm. Och min bok, den, den visste den har varit ganska bra. Men mm. den skulle kunna nå ut till många många fler om, om, om, om folk liksom förstod hur, hur, hur bra det här var faktiskt. Mm. Mm. Men, men man får ibland kanske man får glå för att det är Nora i fall som har tagit till sig detta. Mm. ja och det som är officiellt mycket, Nej, det, är det. Ja. Ja, man... det, det som är officiellt mycket och i skolor och sånt och på festivaler det är ju att man har köttfria måltider och sånt att det är, och det kan ju tänka mig att det är inte så mycket fett och protein i de måltiderna då ja, ja. Ja, det är ju ett sorgligt faktum att, att äh, vegetariska saker har blivit äh, väldigt inne. så att säga Och, och väldigt många äh, liksom anammar detta. Men, men det är ju väldigt svårt att få isas, precis som du säger, det här läkande fettet, det naturliga fettet äh, med den typ. Och sen är det ju väldigt mycket inflammerande mat i detta med spannmål och liknande. Som, som mm. ju faktiskt inflammerar människokroppen. Det är helt klart. Alltså. Mm. Mm. Mm. Uh, så att, uh, ja, jag vet inte. Man hade ju hoppat. Och det här med alltså det finns ju en massa myter med det här med kött. Att uh, nu ett uh, rött kött skulle ge cancer. Vad är det för dummet här? Det är ju inte klokt. Det är rena dummeterna. Mm. Jag har ju ätit rött kött i hundratusentals år. Mm. Det har aldrig blivit någon cancer. Det är... och, och sen att att, att klimat påverkar från, från djur så att säga. Skulle, att det skulle orsaka större skada på klimatet. Det är ju rent sen För hundra år sedan hade vi många mer kor mm. än vad vi har idag. Ja, ja precis. Det är ju helt ja, det... märkligt. Resonemang. Ja. Ja, men gäller... man vet ju inte vad som tjänar på att jag har svårt och tänker man att de tjänar på det men det kanske är så det handlar väl att hålla folk sysselsatta ja. om saker som är och, och prata om saker som egentligen inte betyder någonting och liksom skapa en, en illusionistisk verklighet som alla människor förhåller sig till istället för att, att förhålla sig till verkliga saker det tror jag var en stor del av det hela ja, mm. det kan vara så jag vet inte mm. Nej, och sen om man, jag menar, om man tänker på det här med eh, quibono, alltså vem tjänar på det i det här med, med eh, att man ska äta vegetariskt och, och att, att man inte ska syssla med köttproduktion och sådär då va? Jag menar, då är det ju dels så att vi har ju massa sådana här stora <hör> globala Eh, produce, det är ju bland annat det här Monsanto som de, de producerar eh, genmanipulerade grödor som tål vissa bekämpningsmedel som de också säljer och så vidare, va? att man försöker göra sådana här, man har sådana här gigantisk storskalig eh, grönsaks eller liksom spannmåls och grönsaksproduktion va? Mm. Och, och just den här det här lokala Uh, uh, att ekologiska jordbruket, och som, som i olika länder och så här: va, då, att, att länder ska vara självförsörjande och, och kunna producera sin egen mat, det är ju inte de är intresserade av. Då, det är ju inte alls bra. Och det är ju någonting som krävs. Jag menar, det är ju det är så knäppt det här också med att. Med att att köttproduktion i sig skulle vara miljöfarligt. Alltså, ja, det kanske är så att om man, om man gör, producerar kött i stor skala då, va? Och, och, och inte gör något vettigt med allt avfall och gödsel som blir. Men jag menar, om man har en liten gård och man har ett mindre jordbruk och vill odla ekologiskt, mm. ja, då måste man ju ha köttproduktion för att man måste ju få någonstans att gödsla sina grödor. Mm. Och sen är det ju mm. så att då ska man väl inte slänga det i köttet sen. Va? Utan då ska man ju använda det i köttet. Och det är ju det, det bästa livsmedlet liksom. Och sen så, så jag menar, gräsbetande kor. Ja, det, det, det är så tramsigt alltså. Man blir ju... Mm. Ja. Mm. Ja. Krabba. Mm. Yes. Ja. Ja. Vad vi... Det... Ja. Ja, ja, vi... Ja Ja, det har ganska mycket saker. Mm. Det har vi. Ja vi. Jag, jag, jag kan berätta att, att uh, min blogg heter fet hälsa. där kan man uh, söka på, på man kan googla på fet hälsa så kommer man till min blogg. där, där har jag skrivit uh, 12-1300 artiklar genom åren uh, som man kan uh, leta sig fram till olika saker. Mm. Det rekommenderar jag. om man mm. vill. Uh, Skaffa sig mer kunskap kring det mm. Mm. Absolut. Och sen har du en, en bok också, Frisk och mat. Ja, den, yeah. men den säljer jag bara själv. Så där måste man gå till min hemsida för att, för att köpa. Mm. Den beställer man via hemsidan då. då. Ja. Mm. Men, men håller sen... du fortfarande kurser och sådär i, ja, i LCO? Inte, ja. inte kurser, men, men jag, jag, jag har en utbildning då. Ja. Som, jag, som jag sa, klumpar ihop och säljer ofta tillsammans med boken eller för sig. Sen mm. har jag förelägg mm. för de som. Det är ju folk som arrangerar förelägg då. De förening för Det kan vara företag men oftast föreningar av olika slag. Mm. Och då kommer jag dit och föreläser. Mm. Det kan vara kul. Mm. Mm. Yeah. Mm. Ja. Det kan det vara. Ja. Jaha. det kan eh, kanske brakt det för jag menar den här eh, kan ju säga det också den här radio radiokiborn och vi har ju en en förening som heter Kiborn också och där är ju det vi sysslar med det är ju att hålla föredrag eller det är eh, att bjuda in olika föredragshållare mm, som det... vi kanske hör av oss längre framåt Ja gör det gör det ja, absolut med menar Ja Kom Okay. Ha, nej men jättebra eh, mm. Vad var bra Tack så mycket, jätteintressant Att lyssna på och eh, tack för din tid Mats mm. Ja tack själva, det var roligt Vi vill inte äta Mera medicin Inte svälja små tabletter Eller aspirin vi föder små basiller och bakterier Som äter av vårt socker och förökar sig Vilken mat är var det för? Rocka fett och mera glädje, Då ska du få se vad skedde Du sjuka har och kilon lika så Socker gör oss riktigt sjuka Vi ska inte mer förbruka Vi kan inte vänta Det ska ske idag Alla vi som blivit friska Tackar dig Tuffa Annika du är en riktig modig tjej Vi äter inte pasta, bröd och chipspaket Inte godis eller dricka ens i hemlighet Vilken maträtt och vad är fel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 Kött och fisk och ägg ska bli min mat idag Med smör och grädde då så mår jag riktigt bra Vad ska jag äta till? Kan jag bli riktigt mätt? Med grönsaker så blir det just en riktig rätt Men vilken mat är rätt och har det fel? Lika fett och mera grädde Då ska du få se vad skedde Du sjuka har försvunnit och kilon likaså Socker gör oss riktigt sjuka Vi ska inte mer förbruka Vi kan inte vänta Det ska ske idag Grädde, då ska du få se vad skedde Du sjuka har försvunnit Och lika likaså Socker gör oss riktigt sjuka Vi ska inte mer förbruka Vi kan inte vänta Det ska ske idag Ja!